Càpsules musicals en Rafael Corbí, avui recordant un àlbum des del 1971. El dret de vivir, poeta ochi mil, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningun cañón borrará. el derecho de vivir en paz indocina en el lugar masajo del ancho mar donde revientan la flor con L'any 1971, en Víctor Jara extraïa el seu disc, El Derecho de Vivir en Paz, una nova edició. El 2020 ens ha costat a la seva música i les seves paraules, altrament a tots nosaltres, com sempre, música que ens arribava fins al fons de la nostra ànima. Aquell disc que li va permetre guanyar el Premi Laurel Oro com a millor compositor de l'any. Uns anys magnífics que es van veure troncats per la seva mort l'11 de setembre de 1973, assassinat per militars xilens. De fet, ell va morir el dia 16 de setembre. A l'edat de 40 anys, Víctor Jara Martínez havia nascut a Sant Ignacio a Xila l'any 1932, concretament un 28 de setembre. Director teatral, poeta, cantant i compositor va néixer com a Víctor Lidio Jara Martínez que la humanitat o aquells que estimen la llibertat no oblidaran mai de la vida. Aquell sol alumbre por todos los rincones de tu casa. Víctor Jara va néixer el 28 de setembre del 32 de pares Camparols, Manuel Jara i Amanda Martínez, una infantesa que la va tenir a Long Kent, una localitat propera a la capital, i la seva joventut a Santiago, i també a Población Nogales. Després va passar per el seminari renaltorista de San Bernardo, on va ingressar després de morir la seva mare. Ell no posseguia cap formació musical acadèmica, la seva mare fou, que li va ensenyar a tocar la guitarra, i al seminari va aprendre el cant Gregorià. Als 21 anys en va fundar el coro de la Universitat de Xila, va participar en el primer muntatge de Carmina Burana inicia el seu treball de recopilació i investigació folklòrica sobre el terreny. L'any 56 va ingressar a la companyia de Mimos de Nois Vander i després va estudiar actuació. Al 57 es va integrar al conjunt de cans i danses folklòriques conComent. També els seus primers contactes els va tenir amb una eh, extra artista com en Violeta Parra. El món de la música, a part de fer teatre i moltes altres coses, va començar a enregistrar cançons amb aquest grup que us hem comentat ara mateix, amb el grup Concomen. El 1962, per exemple, va gravar les cèlebres Paloma, Quiro Contarte i la cancion del Minero, a part de ser director de l'Academy de Folclore de la Casa de la Cultura de l'Uñó entre el 63 i el 68. Un personatge que va ser carismàtic després, amb els anys, amb la nova cançó Xilena l'any 1967, amb els seus discos Víctor Harry, Canciones Folklòricas d'Amèrica amb Quilapa Iun va ser convidat a Anglaterra i a diversos països europeus, on va ser convidat a Helsinki, cantant un miti mundial per joves per Vietnam publicar el disc també ha anomenat Pongo en tos cartes Abierts i el canto libre. Tot això el varen fer un heroi en de la música popular. Orrancho Camino Nasera un nuevo destino bé. Sara va participar el 1973 en la campanya electoral parlamentària realitzant concerts a favor dels candidats en el que s'anomenava la unitat popular. Va realitzar una gira de concerts al Perú patrocinat per l'Institut Nacional de Cultura de Lima va ser com va gravar el disc encanto Canto por Travechura, una recopilació del folclori picaresc de Xila, que no va arribar a sortir mai a la venda, però que es pot trobar amb algunes edicions pirates. Canto es río, viento, que... La seva mort va estar envoltada de polèmica que l'11 de setembre es dirigia a la Universitat Tècnica de l'Estado, el seu lloc de treball per cantar la inauguració d'una exposició, des de la qual el president Allende s'havia d'adreçar al país. Els militars varen envoltar el recinte universitari i l'endemà varen entrar i van tenir tots els professors i alumnes que hi havia a dintre. Víctor Jara és dotat a l'Estadiu Chile i torturat. Va morir Crivellat a la nit del 15 de setembre, pocs dies abans de complir 41 anys. Els anys en Víctor Jara has devingut un símbol de la lluita de Xile i de tots els altres pobles oprimits d'Amèrica. La seva cançó, Te Recuerdo, Amanda, és una d'aquestes. En desgraciament va ser premonitòria. Ha esdevingut un can a la llibertat i ha estat versionada en català també per en Raimon amb el nom senzill d'Amanda. Víctor Jara, avui en recordat amb aquest àlbum que ens acostava a tots a nosaltres des del 1971 aquesta redició especial de anomenat el de Vivir en Paz, del disc un darrer minuto per gaudir de la seva música amb aquesta plegària a un treballador que escoltem a través del nostre programa e igualtat sopla com el viento la flor de la quebrada limpia com el fuego el cañón de mi fusil hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra danos tu fuerza y tu valor al combatir sopla como el viento la flor de la quebrada limpia como el fuego el cañón de mi fusil levántate y mírate las manos Para crecer estrecha la tu hermano juntos iremos unidos en la sangre ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén a